Salmul 151 al zilei întâia Slavă ție, Tată Ceresc, cel care cu iubire să fie lumină, ai rostit, și lumea ca o lumină din haos a ieșit. Slavă ție, Tată Ceresc, cel care cu iubire, cetatea cea sfântă, printr-o scăpărare de fulgeri ai gândit și împărăția luminii pentru fiul tău cel iubit ai pregătit. Slavă ție, Tată ceresc, cel care pe fiul tău cel iubit, ca pe o vie de lumină l-a sădit în Egipt, ca să rodească neamul tău cel senințit. Slavă ție, Tată ceresc, fiindcă prin fiul tău lumina legii iubirii ne-a venit și prin Duhul Sfânt sufletele noastre le-a ridicit. Slavă ție, Tată ceresc, fiindcă atunci când fiul pe muntele Taborului în lumină s-a schimbat, cum stau fi lumini în slavă ta ne-ai arătat. Slavă ție, Tată, Celesc, fiindcă așa cum prin lumina Duhului Înțelepciunii toate le-ai creat. Tot așa, din darul cuvântului, legea iubirii ne-ai dat. Slavă ție, Tată, Celesc, fiindcă așa cum prin Duhul Înțelegerii adevărul tău l-am aflat. Tot așa, sens cu sens, prin cele pecetlite ne-ai purtat. Slavă-ți, Tată, ceresc, fiindcă prin Lumina Duhului Cunoștinței, lumea creștină ai întemeiat și în haina Luminii Sufletul nostru l -a îmbrăcat. Slavă-ți, Tată, ceresc, fiindcă din diamantul Duhului Bune credințe, Credința noastră ai făcut și prin ea scala de lumină a Apostolilor Legii Iubirii a început. Slavă-ți, Tată, ceresc, fiindcă așa cum din Luminile Curcubeului. Lumea lumii ni ai zamislit tot așa, chipul sufletului nostru, după chipul și asimanarea ta, ai făurit.